Soto perras con ese guaso și se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 Despre avantajele și posibilitățile educației non-formale Educația este despre a îngriji o îngrădină De a planta semințele unui copac De a deschide ușile coliviei De a lăsa mintea oamenilor să zboare liber Educația educă omul Îl face pe copil să devină adult Îi deschide porțile lumii în care trăiește Îi sădește cunoștințe despre trecut prezent și viitor iar educația non-formală îl învață căldura umană zâmbetul, lumina completându-l ca om pe acordurile de vals ale unui mare compozitor român din Transnistria Eugen Doga îi spun binevenit domnului Andrei Adrian Stana lider al centrului local Phoenix Tinarat bine ai venit, Andrei Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Bine v-am găsit! Trebuie să vă mărturisesc că astăzi sunt subiectivă și îmi voi permite să mă adresez prietenește în mod non-formal, deoarece cercetașii sunt prieteni dragi sufletului meu și parte din familie. De fapt, fiecare cercetaș pe care îl cunosc are respectul și admirația mea pentru ceea ce face, prin exemplul societal, față de ceilalți. Respectând formatul emisiunii Român pentru Români, sub genericul Comunicare 100%, Andrei, te rog să te prezinți celor care ne ascultă. Cine ești tu, Andrei? Și N de ce ești cercetaș? Numele meu este Stan Andrei Adrian. Sunt absolvent al Colegiului Național Vasele Goldiș din Arad, Profilul uman, secția Filologie-Istorie, unde am avut privilegiul de a la contact cu cercetășii. În urmă cu cinci ani, am devenit membru în cadrul centrului local Phoenix Arad, și asta datorită unui om datornic care m-a făcut să înțeleg cercetășia. Este vorba de domnul profesor Ardelean Lucian, profesor al Colegiului Național Vasile Goldiș. Un alt om care m-a făcut să iubesc cercetășia este Goran Valentin. Acești doi oameni m-au făcut să iubesc cercetășia, au fost și încă îmi sunt mentori între ale cercetășii. Deci tu urmezi practic un exemplu al celor adulți. Da. Îți mulțumesc pentru destăinuiri și deoarece mă bucur foarte mult că ești alături de mine la acest proiect de suflet, un proiect piloc care își propune să aducă cuvântul de acasă din România în toată lumea iar cei ce ne ascultă dacă doresc să ne însoțească în călătoria noastră alături de și României, le propun numărul de telefon al emisiunii plus 40 0747 527 947 iar acum, dragi români de pretutindeni, vă propun o idee o idee asupra căreia să zăboviți timp de o clipă și să reflectați. Astfel, sub genericul Ideea de suflet pentru o zi normală, vă propun un citat însușit de și din lumea întreagă. Gata oricând! Semnificația acestui moto este că un cercetaș trebuie să se pregătească prin gândire și practică prealabilă cum să acționeze în cazul oricărui accident sau pericol astfel ca să nu poată fi luat niciodată prin surprindere Andrei, ideea de suflet de astăzi este gata oricând cum percepi tu aceste cuvinte ce semnifică pentru tine personal și cum le împărtășești sensul celor din jur și cine a spus aceste cuvinte care vă sunt călăuză da, voi începe cu un scurt istoric legat de cercetaj și de salutul moto, gata oricând. În urmă cu 113 ani, mai exact în anul 1907, Sir R. Lord Robert Baden Powell, părintele fondator al cercetășiei, a definit acest îndemn pe care noi îl avem ca și moto în carte intitulată Scouting for Boys, tradus în limba română, cercetași pentru băieți. Cum bine zicea, fiți pregătiți în minte... Disciplinați-vă pentru a fi ascultători de fiecare ordine și, de asemenea, gândindu-vă în prealabil la orice accident sau situație care ar putea apărea, astfel încât să știți că ce trebuie să faceți în momentul potrivit și sunteți dispuși să o faceți. Așadar, fiți pregătiți în corp, făcându-te puternic și activ și capabil să faci ceea ce trebuie la momentul potrivit și fă -l. Ceea ce pentru mine personal înseamnă că trebuie să fii mereu într-o stare de pregătire, în minte și în corp, pentru a face datoria. Asta presupune o pregătire intensă, atât fizică, cât mai ales mentală, pentru a putea lua decizii corecte în orice situație. Și pentru că ai explicat toate aceste simboluri ale cercetășiei, acum vă propunem să ascultăm imnul cercetașilor. Compus de trei tineri români promițători Ce fac parte din echipa lui Marius Moga De care cu siguranță veți mai auzi Ionuț Vasilache, Alin Sterian și Loredana Căvășdean Ea însă-și fost cercetaj și vocea oficială a acestui imn dimineața în viorare! Sunt gata, că targul este pus, sunt gata Să lăsăm lumea mai bună, cum spunea V.P. Noi urmăm toate legile pe talelor de crin Se fluieră odată, toți ne împărțim Ne ascundem, ne jucăm și ne urmărim Foc de tabără insigne, noi le merităm suntem aici, lumea mi vine să o schimbăm. Cerceta sunt suntem gata oricând. Educație pentru piață, Promisiune eșafată de geote sus. Sunt cei ce cutaj sunt. Oamenii ne întreabă. Ce cercetăm, noi nu cercetăm nimic, ne place să ajutăm. Din toate colțurile lumine ne-am adunat să urmăm legea, scaut cum am învățat. Să lăsăm lumea mai bună, cum spunea Bibi. Noi urmăm legile pe care lor de crin, Foc de tabără, insigne, noi le merităm. Toți suntem mai. We're blind as a skymon. Don't you dare, my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 Am revenit, dragi români de pretutindeni. Doamna Florica Ranta Cândea transmite un gând bun emisiunii noastre, respectiv bun găsit la Arad, prin stația Pivot, Radio TV Unirea Internațional Viena. Sunt îndemnul gata oricând, mă prind în jocul de a și-a și felicit pe colega mea Ioana, cât și invitatul Andrei de felicitări pentru idee și de ce nu hai la drum, sănătos și frumos. Vă mulțumim pentru mesaj, iar acum sub genericul din Arad cu un cercetaj de vorbă mă aflu de, alături de invitatul emisiunii Andrei pe care îl rog să ne ofere câteva informații cu privire la primele organizații de cercetaj din țara noastră și cum este structurată în prezent Organizația Cercetașii României. Bună întrebare, voi începe din nou cu, voi continua de fapt cu istoricul În România, în anul 1912, apăreau primele grupuri de cercetași români în Blaj, Brașov și București Pentru că, pentru că în 1914, datorată activităților, activităților lor creative, să ia ființă Asociația și României Așa se numea pe atunci, a recunoscut oficial. Deci peste patru ani aveți o ocazie de sărbătorit. Absolut, peste patru ani. Asociația Cercetașii României, care acum este recunoscut oficial, în care în timpul primului război mondial, cercetașii care aparțineau acestei asociații au dat o mână de ajutor în spatele liniei frontului, ei fiind uh, prezența acolo unde era nevoie. Mai exact, uh, înlocuind sanitari, curierii și telegrafiștii. Un lucru interesant este că, în memoria celor care au murit în uh, război, la Tecuci a fost ridicat uh, un monument, singurul monument din lume dedicat cercetașilor. Mai apoi, în anul 1922, Asociația Cercetașii României devine membru fondator al Organizației Mondiale a Mișcării Cercetășești. Cercetășia a evoluat pentru a-și îndeplini misiunea și astăzi cercetașii din toate țările lumii sunt implicați în proiecte de dezvoltare pe teme diverse, cum ar fi educația păcii, combaterea dependenței de droguri și prevenirea ei, apă curată, și salubritate, protejarea și conservarea mediului în special. În anul 1937, în urma ordinului de abolire dat de regele Carol al II-lea, asociația suspendă activitatea. Ea a renăscut în 1990, după Revoluție, și și-a schimbat numele, a devenit Organizația Națională Cercetașii României, care după aia a devenit cea mai mare mișcare non-guvernamentală de din României, după Crucea Roșie. În prezent, organizația ONCR, mai pe scurt, își desfășoară activitatea prin intermediul centrelor locale, structurate în cinci grupe de vârstă. Cei mai mici sunt uh, copiii din clasele 1-4. Uh, ei sunt denumiți și lupișori. Ce frumos! Uh, copiii din clasele 5-8 uh, sunt numiți temerari. Îndrăzneți. Îndrăzneți, absolut. Și cei de clasele 9-12, exploratori. Curiozitate. Ei sunt cei mai curioși și cei mai dornici de a învăța cât mai multe. Deja, exploratorii sunt uh, la un alt nivel în comparație cu temerarii și lupișorii care temerare și lupișorii doresc numai să se joace și să se simtă bine. Și prin joacă se pot căpăta competențe și dezvolta abilități. Absolut, absolut. Este un traseu, un traseu concret, de la cel mai mic la cel mai mare. Practic, începând cu joaca, cu jocurile mărunte, învățăm câte ceva, până ajungem la etapa de exploratoriat, clasele da. 9-12, unde deja putem spune că facem activități mult mai avansate, activități culturale. Exploratorii se implică mult mai mult în societate. Revenind la structuri, da. la structurile, structura oncr toate aceste grupe de vârstă sunt împărțite pe patrule. În România sunt aproximativ peste 7.000 de cercetași cu vârste cuprinse între 7 și 21 de ani precum și lideri adulți care se implică activ, ei fiind peste 21 de ani, în cele 56 de centre locale care sunt active la momentul de față în țara noastră. Aceste centre locale se implică activ în toate zonele geografice și în societate și fac posibil îndeplinirea misiunii de a forma tinerii așa încât să devină cetățeni responsabili ce joacă un rol constructiv în societate. Să vorbim un pic despre sistemul de patrule, care, de părerea mea, este cel mai important. Eu, de ce patrule? De ce patrule? Da. Mulți spun deoarece format din formate din patru membrii. Ah, de, de fapt pot fi și patrule de șase, de zece, de și așa mai departe. Dar, practic, prin intermediul patrulelor noi ne facilitează să educăm copiii ei lucrând în echipă și învățând să lucre în echipă, îi ajută enorm de mult, având pe cineva mai aproape decât, decât un membru de branșă, de grupă de vârstă care e formată din mai mulți, mai mulți cercetași deci fiecare unitate locală, adică centrul local de cercetași este organizată în patrule mai multe patrule grupuri de 4, 6, 8 tineri. Patrulele sunt conduse de unul dintre membrii care devine șef de patrulă. Acum, responsabil. responsabil. Adică... Denumirea de șef asta nu înseamnă neapărat că el este șeful, ci este coordonatorul da. mai bine spus. El se responsabilizează și încearcă să țină strânsă echipa, patrula, pentru a îndeplini toate tascurile dacă pot să le spun așa sarcinile pe care, exact. sarcinile pe care da. noi le dăm deci fiecare grup își organizează și își împarte activitatea pe responsabilități și sunt supravegheați de un lider adult ei bine, mulțumesc pentru că ne-ai împărtășit din uh, secretele și valorile organizației uh, Cercetașii României, iar acum, pentru că vorbim despre educația copiilor și a tinerilor, vă propunem o minunată puncte muzicală între ieri și astăzi, interpretată de Guess Who, o reeditare a piesei noi, în anul 2000, a talentatului compozitor român Horia Moculescu, scrisă în anii 70 și exprimând un mesaj social profund și plin de speranță. Suntem copii, dar Și fala, să avemnă mine, au și plâine, voi simteți niște deloc. Și noi știm că a trecut mult timp va trece Încă pe atât simt în zece ani Mai prin câțiva ce min, câțiva ce țin să plece lasă trece, românul-i făcut să nece Amaro cu sânge rece, cântă de negra petrece covere la rece, se întrece Simt de ce furi, Da cât mai vrei să furi Nu vezi că suntem multe gur Și știm cu toții ce înseamnă să-ndur Dar te căzături să-ndur Cam câte bucuri și cât jur, La câte lucru poftești din jur Și e sigur că n-ai destul Dar nu-i nimic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 Chiar mai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 Am revenit în studiolul Aradean. Sunt Ioana Nistor, gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațional și voi da citire acum unui călduros mesaj din cetatea Marii Uniri, al Iulia, unde istoria se împletește cu Aradul. Felicitări realizatoare emisiunii de la Radio Arad via Viena și multe cercetășii victorioase invitatului. Ca un pasionat de istorie, dar militar de carieră, un îndemn, cor îndemn cordial părinții să-și îndrume copiii spre o nobilă pasiune. Cercetășia. Brățară de viitor. Mulțumesc, colonel în rezervă, doctor inginer Constantina Vădanei. Andrei, acum aș aborda un subiect complex. Educația non-formală, pe care cercetașii României o propun în formarea personalității umane. Ce ar trebui să cunoaștem despre educația non-formală pe care și României o promovează prin activitățile sale, care sunt valorile și competențele psihologice, spirituale, precum și practice, pe care le dezvoltați pentru fiecare categorie de vârstă? Da, educația non-formală presupune o nouă abordare a învățăturii prin activități interactive. Noi, ca și cercetași, mergem pe principiul educație prin acțiune, tradus în română, din engleză, fiind learning by doing, prin activități motivante, antrenante și amuzante. Avantajele educației non-formale sunt multiple. Ele înglobează bifarea tuturor dependențelor specifice sistemului tradițional de care învățământul nu are succes neapărat, cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți de exprimare. Principiul participativ, care stă la baza filozofiei non-formalului, trebuie înțeles ca și o participare la propria formare, prin înțelegerea nevoilor și găsirea soluțiilor adecvate de instruire în domeniile respective pentru o viață mai bună. În cercetășie, educația non-formală te ajută să ai încredere în tine, să ai ce face tot timpul și să poți face tot ce stă în putere. A nu te descuraja și a nu te da bătut și a crede în tine este foarte important. Cercetașul este loial, de încredere săritor, prietenos, politicos, este un bun ascultător, este econom, vesel, curajos și pur credincios. Este portretul tânărului ideal, practic, și eu cred că este unul realizabil. Eu personal cred că un cercetaș nu este neapărat un om perfect, e doar un om care se străduiește alături de alții să lase lumea, cu ghilimelele de rigoare, puțin mai bună decât a găsit-o, după vorbele și fondatorului Sir Lord Lob, Robert Baden Powell. În educația non-formală ne mizăm foarte mult pe și pe principiul joc-joacă. Jocul reprezintă astfel pentru noi principalul instrument de formare de educare, de comunicare și relaționare. În, încă de la naștere, omul începe cu jocul, nu? Prin joc, Correct. răsare de peste tot, umanitatea și prin joc, umanitatea se dezvoltă. Impresionant și trebuie să-ți mărturisesc că, într-adevăr, întâlnirile cu voi, cercetași, mi-au inspirat întotdeauna un sentiment de, de familie, de prietenie, fără judecată și fără prejudecată, însă cu aprecierea lucrurilor mărunte. Să vă dau un exemplu, dragi ascultători. Într-o seară, fratele meu Florin, la rândul său cercetaș, a organizat acasă la noi o reuniune mai puțin formală a centrului local Phoenix din Arad. Îmi aduc aminte că ați lucrat cot la cot și ați vopsit tricouri cu logo-ul cercetașilor. Și mi-aduc aminte la fel de bine de bucuria pe care personal am simțit-o atunci când 150 de tricouri erau atârnate la uscat, fluturând în noapte, noaptea târziu. Și uite că despre bucuria pe care ți-o oferă lucrurile mărunte vorbim acum, chiar că dacă este vorba de o gulguță. Apropo, te rog să explici românilor de pretutindeni ce înseamnă o gulguță și ce faci cu ea, Andrei? Absolut, revenind la ce ai spus, că e o povestioară foarte interesantă Într-adevăr, așa și suntem, o mare familie Unde ne respectăm și respectăm sfintele legi ale cercetășii Pe care aș vrea să le spun dacă este în regulă Prima ha. lege a cercetașului Cercetașul consideră o, o onoare faptul că îi se acordă încredere Cercetașul este credincios patriei, părinților, șefilor și subordonaților săi. Cercetașul își ajută ajut aproapele și pe oricine din împrejurare. Cercetașul este prietenul tuturor și frate cu oricare cercetaș. Cercetașul este politicos și generos. Cercetașul vede natura natură creația lui Dumnezeu, el iubește plantele și animalele. Cercetașul este stăpân pe sine el surâde și cântă la greu cercetașul este socotit și are grijă de lucrurile celuilalt iar ultima lege cercetașul este curat în gânduri cuvinte și acțiuni. iar acum vă voi spune ce este o gulguță gulguța este o mică cutie de hârtie, în special hârtie reciclabilă după ce hârtia a fost îndoită după un procedeu anume ea este pliată și se obține o cutiuță această gulguță va dăposti în cele din urmă o luminare aprinsă. Flacăra aceea, lumina gulguței, simbolizează lumina din interiorul nostru. Gulguțele de la noi din țară s-au născut la Cluj. Scopul acestor gulguțe este de a le aminti oamenilor frumusețea lucrurilor mărunte din viața lor. Frumusețea lucrurilor mărunte este și motoul festivalului luminii. Redescoperă frumusețea lucrurilor mărunte Practic Să vă vorbesc și puțin despre Festivalul Lumini Dară. Este Un festival Care Este prezent în toată țara În fiecare oraș mare Unde se află un grup de cercetași Se organizează Festivalul Lumini Scopul acestui festival Este de după cum spune și Motoul Să redescoperim frumusețea lucrurilor mărunte noi ca și cercetași reușim să organizăm un festival în care cântăm, aducem cărți, citim, facem workshop-uri, le arătăm oamenilor și localnicilor ce înseamnă a fi cercetași. Prin lucruri mărunte. Nu avem nevoie de o putere logistică, de o multitudine de fonduri pentru a organiza un festival, care, după părerea mea, an de an, a avut succes în fiecare oraș din țară. Da, trebuie să mărturisesc că și eu am participat la mai multe ediții și m-a impresionat exact clipa. Clipa când stai, aprinzi o gulguță, lumânarea din gulguță, și în care găsești bucuria. Pur și simplu bucurie simplă, firească, naturală și umană. Da, absolut. Ca, de exemplu, în anul 2018, la ediția din... Dar Festivalul Luminii din Parcul Eminescu, unde au fost aprinse 15.000 de gulguțe, arăta superb. Tot Parcul Eminescu luminat de mici lumânărele făcute din hârtie reciclată și nimic altceva și puțină muncă cercetășească. Iar acum, bucuria lucrurilor mărunte, o regăsim și în superba melodie Vânt de Brad, a formației brașovene Roza Vânturilor. No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 din Arad, cu și despre cercetași. Doamna Carina Baba, profesor în cadrul Liceului Special Sfânta Maria, este interesată de o colaborare cu cercetașii, deoarece copiii ar avea mult de învățat de la voi. Este posibil, Andrei? Dacă da, cum trebuie să procedeze? Da, este posibil. Noi avem și un site web scoutarad.ro unde antetul site-ului sunt puse detaliile de contact, număr de telefon și adresa de e-mail. Noi am dorit dacă se poate să ne trimită un e-mail cu mai multe detalii și să vedem ulterior detalii despre colaborare. Deci, din partea mea cu tot dragul. Deci educația formală se îmbină cu cea non-formală. Absolut. Andrei, astăzi vorbim despre cercetași și despre cercetășie. Știu că vă place să învățați și să fiți gata oricând. Însă, ce anume citește un cercetaș? Pentru că, sub genericul 5 minute de lectură sau ce citim pentru sufletul nostru, te provoc să ne delectezi cu idei interesante și, de ce nu, provocatoare, pentru a ieși din rutina cotidianului. Da, la întrebarea ce citește un cercetaș, răspunsul este simplu. Orice. Orice îi place. <gâng> Foarte bine. Uh, iar eu am ales să lecturez dintr-o carte uh, din cea de-a doua treapta emergenței, o carte scrisă de Derek Ridal. Capitolul este, se, se numește Ecologia cunoștinței. Tot ceea ce vedem, simțim, gustăm, atingem, Orice relație pe care o avem se petrece în minte. Calitatea spațiului nostru interior, ecologia conștiinței, este cea care creează condițiile lumii noastre exterioare. Acest lucru este liberator, deoarece ne atribuie nouă factorul determinant al propriei experiențe, nu a unui lucru aflat în afară. Nu mai trebuie să acceptăm credința că genele noastre, stelele, viețile trecute, printre alte lucruri, au vreo putere asupra noastră și putem pretinde în sfârșit toată puterea la care am renunțat. Primul pas în dezvoltarea acestei noi conștientiz conștientizări este înțelegerea mecanismului de creare a relații pe care îl deține conștiința. Ca experiențele simțurilor sunt o expresie a activității mentale și spirituale, nu o realitate în sine. Nu vedem și nici nu auzim pentru că avem ochi și urechi. Avem ochi și urechi deoarece văzul și auzul sunt aspecte ale conștiinței. Acesta este unul dintre motivele pentru care poți percepe imagini și sunete în minte fără să-ți folosești simțurile fizice. Iar atunci când dormi, simți totul la fel de deplin ca atunci când ești în viața reală. De fapt, visarea activează multe dintre regiunile senzoriale ale creierului, pe care le utilizăm când suntem treși. deși nu suntem, deoarece totul este o reprezentație a conștiinței. Așadar, faptul că lumea în care suntem treji pare reală nu înseamnă neapărat că este astfel. Ducând raționamentul la un pas mai departe, nu corpul simte de fapt, ci mintea. Fenomenul membrului lipsă ilustrează acest lucru. Când cineva își pierde o mână sau un picior, Uneori va simți dureri sau mâncărimi la acel membru lipsă și va întinde mâna să scarpine ceea ce nu mai este acolo. Întreaga lume de afară este un film pe care îl proiectăm pe ecranul minții. Dacă vrei să activezi pe deplin legea emergenței și să devii stăpânul vieții tale, trebuie să accepti că ceea ce se află în afară este o reflexie a ceea ce se află înăuntru. Aceasta este aproape un clișeu în cercurile metafizice. Dar este rare ori înțeles profund sau practicat pe deplin. Adevărul este că toți credem într-o anumită măsură în puteri, toți credem într-o anumită măsură în puteri sau influențe din afara noastră. Nu suntem deblamat pentru aceasta, pe această perspectivă. Am fost prins într-o iluzie de masă că suntem separați de natura noastră divină. Dar caută marile. Dar caută marile învățături spirituale și vei vedea că aceasta este, aceasta este iluzia esențială din care au încercat să ne trezească. Când Isus a stat în fața lui Pilat, care declara că are puterea de a-i dărui viața sau moartea, Isus a spus: Nu avea nicio putere asupra mea, luc -ă, când, dacă nu ți-ar fi fost dat, ție de sus, Ioan 19:11. Acest lucru însemnând conștiința divină sau superioară. El a spus această natură divină este singura putere. Mulțumim și numele românilor care ne ascultă. Iată, sunt tineri care sunt preocupați de viitorul, de interiorul și exteriorul lor și mulțumesc pentru cele 5 minute de suflet. Iar muzica poate fi un adjuvant care ne ușurează clipa și ne oferă liniștea de care avem atâta nevoie. Așa că haideți să ascultăm frumoasa melodie a franților noștri din Basarabia, Alex Calacia Band, Ștefanel Albu și Școala de Arte Alexei Stârcea. Cât trăim pe acest pământ? Pământ, mai avem un lucru sfânt O câmpie, un natal, O clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă Și un care mai cântă Cât părinții vine sunt Mai există ceva sfânt când o ane zboare, un anevăr înspoare, ori ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Când o ane zboare, un anevăr înspoare, ori ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne duc, mai avem o viitor, Cât trecutul țin minte, mai există lucruri sfinte. Cât o cea și-n cel Și e pace pe pământ, mai avem un lucru sfânt. Cât o dană vor dispare, ce dispare, există ceva sfânt, vom pe acest pământ. Cât o dană vor dispare, ori un cânt ce dispare, Cât există ceva sfânt, vom pe acest pământ. Când avem în de parte și un grai ce n-are moarte, Și ai cui, zice Părinte, mai există lucruri sfinte. Când avem în de parte și un grai ce n-are moarte, Și ai cui, zice Părinte, mai există lucruri sfinte. Cât o iar nevoie de ce dispare, Cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât o iar nevoie de ce dispare, Cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest român. O God, if all I don't live that Joe despised He doesn't teach the term in a luck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 Suntem în direct din studioul Arădean. Acest proiect radio, ce leagă frumosul oraș de pe râul Mureș, din vestul țării mamă, de voi, românii de pretutindeni, este inițiat, prin intermediul Radio Unirea Internațional, de către domnul Ioan Gogea, un român cu o inimă și un suflet de aur. Iar mulțumirile noastre se îndreaptă și către XBG Media, prin domnul Radu Bădoiu, pentru sprijinul logistic dedicat acestui proiect de suflet. Sub genericul român pentru români, Ioana Nistor, alături de invitatul emisiunii, Andrei Adrian Stana, lider cercetaș al centrului local Phoenix din Arad. Andrei, știu că cercetașii au un salut special. Chiar dacă transmitem în Eter, poți să ne explici simbolistica acestui salut? Absolut. Deci, salutul cercetășesc și acum, pentru cei care nu știți, o să încerc să-l descriu cât pot de bine... Audio. Cele trei degete, arătătorul, mișlociul și inelarul, ridicate în sus, ele semnifică cele trei angajamente ale cercetașului. Iar degetul mare stă peste cel mic. Deci, mai pe scurt, primele trei degete, arătătorul, mișlociul și inelarul, reprezintă Dumnezeu, Biserica și Patria, să ajuți aproapele în orice prejurare și să respecti legea cercetașului. Cele trei trecete, de asemenea, semnifică și cele trei virtuți cercetășești. Sinceritatea, devotamentul și curația. Degetul cel mare așezat peste cel mic, semnificația lui este întotdeauna că cel mare îl ajută pe cel mic. Salutul complet se face întotdeauna în uniformă, între cercetași se practică și întinderea mâinii stângi, care este cea a inimii. Simbolistica acestui gest reprezintă fraternitatea cercetășească care îi unește pe toți cercetașii din lume. Andrei, există, mă întreb, o vreo legătură între cercetași și spiritul civic. Care sunt acțiunile prin care Centrul Local Phoenix din Arad promovează această conexiună? Centrul Local Phoenix din Arad promovează spiritul civic prin mai multe domenii de activitate, precum educație alternativă, participare comunitară, protecția mediului, voluntariat, interculturalitate, social caritate, educație și natură. Ca să dau câteva mici exemple despre activitatea centrului nostru, pot spune cu cea mai mare plăcere despre Parcul Național Lun Lunca Mureșului, care este un loc drag nouă cercetașilor din Arad, unde organizăm multe activități și administrația parcului ne sprijină în tot ceea ce facem, iar noi organizăm activități de ecologizare. De asemenea, mai facem și voluntariat la zilele de bătrâni și casele de copii din, jude de copii din județ, și concerte de colinde în perioada colindelor. Ce frumos! Aveți activitate în tot timpul anului. Și, dragi români, dacă întâlniți un cercetaș pe stradă cu eșarfa la gât, opriți-vă și zâmbiți pentru că veți primi la rândul vostru un zâmbet la fel de sincer. Andrei, am lăsat pentru final a simbolului Florii de Crin pentru cercetașii din lumea întreagă, care este simbolistica ei și ce promite Floarea de Crin pentru fiecare cercetaș. Flora de crin este un semn de recunoaștere a cercetașilor din lumea întreagă. Flora de crin își trage originea de pe vechile hărți maritime. Acest semn indica nordul, punct de reper pentru marinari, aviatori și călăuze. Cele trei petale ale florii de crin amintesc de tripul, tri, tip, triplul, pardon, angajament al promisiunii din cele trei virtuți principale și de, care, și de cele trei uh, principii. Culoarea florii de crin este albul, simbolul purității și a sfințeniei. Voi dezvălta puțin trinitate. Sunt trei principii care simbolizează floarea de crin. Datoria cercetașului începe de acasă. Cercetașul este fidel sale. Cercetașul este mândru de credința lui și dorește ca împărăția lui Dumnezeu să o domnească în viața lui și în lumea întreagă. De asemenea, voi reaminti cele trei virtuți, sinceritate, devotament și curăța, curățenie. Mai pe scurt, floarea de crin este un simbol vechi pe care noi îl utilizăm pentru orientare. Și trebuie să vă mărturisesc că ne-am întâlnit cu vreo 20 de minute înainte... Eu cu Andrei și a venit îmbrăcat în cercetași, cu eșarfa la gât și a fost o privire de bun venit și o privire caldă și atunci am știut că cercetașii au un spirit cercetășesc care va exista pentru întreaga lor viață. Andrei, îți mulțumesc pentru prezența în studio, pentru spiritul cercetășesc și pentru promovarea, promovarea valorilor educaționale, pentru ziua de mâine, când sperăm la o solidaritate globală, bazată pe toleranță, cunoaștere și dialog intercultural. Vă mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o plăcere. Este o chestiune de voință, un resort interior care te face să te simți că ai un cuvânt de spus că trebuie să acționezi și să sfârșești prin a afla că împreună suntem puternici, practic. Putem aduce schimbarea. A avea încredere în tine și în alții, în aproapele tău, a te educa pentru a fi om și a fi util tuturor, a învăța pentru a putea ajuta, a face tot ce-ți stă în putere, a nu te descuraja și a nu te da bătut, a crede. Cercetășia este mai mult decât o recreere. Ea este educație pentru viață, este un mod de a trăi și o mișcare cu impact semnificativ. Impactul este la nivel mondial, nu doar în țara noastră. Întâlnim grupuri de cercetași peste tot unde călătorim în lume. Deci, cercetășia oferă tinerilor șansa de a se angaja în activități diverse, ea creează noi oportunități, încurajează diversitatea și egalitatea, leagă noi prietenii... Deci, ce pot spune mai mult... Cercetășia responsabilizează prin practicarea democrației, dezvoltă potențialul fiecărui individ și al grupelor responsab responsabilizându-i și insuflându-le insuflându valori clare. Mulțumesc! În încheiere... Ioana Nistor, gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațional, alături de invitatul emisiunii Români pentru Români, Andrei Adrian Stana, lider cercetaș în cadrul centrului local Phoenix din Arad, vă mulțumesc și vă las în compania unei voci speciale, Titus Constantin, și a unei melodii impresionante, Luna în cascade, îndemnându-vă la reconectarea cu natura și valorile sufletului de român. Din Arad, gânduri bune, Andrei! Gânduri bune asemenea! O, oh, oh, oh, nici eu nu mai știu. O, oh, oh, oh, aș fi vrut un munte. Cu plete cărunte, aș fi vrut nor, O oh, oh, oh, să mănânci ușor. O, oh, oh, oh, aș fi vrut izvoare. Și păduni în soare, stelele să-mi stea, O, oh, o, oh, oh, lângă tâmpa grea, O, oh, o, oh, o, oh, să aud cum ca Cascade, aș fi vrut un vis. O, oh, oh, oh, sus în paradis. O, oh, oh, printre creste albe. Ale mele salve. Și ce aș mai fi vrut? O, oh, con oh, oh, să vă fi durut. O, oh, o, oh, oh, cunoare umbra. There, <laughs> culturală, globală...